Köszönöm szépen! A szerkesztő Pályi Márk nevében is, Néva vagyok. A belső közlés, zenés-irodalmi műsorunk mai adása rendhagyó lesz. Eddigi adásainkban megszokhatták, hétről hétre költő író vendégeinkkel beszélgetünk, alkotásokról, arról éppen hol tartanak, mind dolgoznak. Ezt tesszük a jövőben is, ígérem. Műsorunk arra törekszik, hogy eddig nem publikált szövegek hangozdanak el az adásainkban. A zenéket pedig a meghívott vendégek választják. Ma este, akik a webkamerát is látják, üres a vendégszék. De mégse. Mai adásunkban a tavaly novemberben elhunyt valai Péter színművészre emlékezünk. A stúdióban tehát üres a szék, mint ahogy halálával mérhetetlen hiány keletkezett. De azóta is köztünk van, velünk él. Ma este megidézszük őt felvételről is. Beszélünk a Vallai Péter Kortárs Előadó Alapítványról és az alapítvány által létrehozott Vallai Díjról. Elhangzik a halála előtt egy héttel vele készült utolsó interjú, melyet Váradi Júlia készített vele. Végül hallhatják majd Kornis Mihály egy novelláját. A Vallai Péter Kortárs előadóművészeti Alapítvány november 25-én Vallai Péter születésnapján tartotta nyilvános alakuló délutánját, az Eres 9 Vallai kertjében. A kurátorai Kővári Katalin, Verasztolajos, Dobai Dezső voltak. A műsor elején Koncs a feldolgozásában karantéprigyás előszóját hallhatták, hiszen az alapítványnak a, és az általuk létrehozott díjnak az egyik célja, hogy Valai Péter munkásságára, szellemiségére emlékezve a kortárs, hazai és nemzetközi líra és epika műveit feldolgozó újabb produkciók szülessenek. Így mai adásunkban mi is klasszikus költők verseit fogjuk kortárs megzenésítésben hallhatóvá tenni. A következő feldolgozásban, a Lász Judit előadásában Petőfi Sándor Pató Pál úr című költeményét hallhatják. Magában, falujában, patópál úr, be más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség közbe vágott S a szél egy darab födéllel, Már tudj is te, hol szalad. Javítsuk ki, mert ma holnap Hallásról néz be az ég, Közbe a patóhálu. Köszönöm szépen! Nincsen semmi, jön, De ez nem az ő hibája, Ő magyarnak születő, S hazájában ő sienszó. Hey! a belső közlést hallják, megidézett vendégünk Valai Péter, aki számos költőt tett saját hangzásúvá olyan vallaissá. Ennek szellemében mi is a ma esti zenéket, így az előbb hallott Petőfi Sándor Pató Pál úrját Halászüdét feldolgozásában, előadásában ö, mutattuk be. Azt nem tudom, hogy Valai Péter szerette az őszt és szerette a novembert, úgy gondolom, hogy igen. 1946. november 25-én született, és tavaly november 7-én halt meg. Péterrel többször dolgozhattam együtt a Magyar Rádióban. Utolsó találkozásunk is közös. A Sebőg Zsigmond Maczkó utazása című könyvből, még korábban Blasit Saroltával készült műsorunkban, feledhetetlen volt, hogy Péter ezeket a szövegeket olvasta. Amikor tavaly novemberben új kiadásban megjelent Maczkó utazásai többketete, Valai Péterrel közösen mutattuk be a könyvet, az őrkénykönyvesboltban. Akkor arról beszélgettünk Péterrel, újra kezd próbálni, meg arról, milyen szerepek várnak rá a következő évadban. Egy héttel később halt meg. Színész volt, közéleti figura. A tália színházban kezdett, majd Pécsre szerződött, játszott győrben, szolnokon a Szigligeti színházban. Végül a leghosszabb időt a helyet a Víg Színházban találta meg, 1987-től haláláig volt a színház tagja, és játszott az egyetemi színpadon, a Merlinben, az Eres 9 ben mindenhol ott volt. Hatalmas, sok zsebbes, keki mellényében ö, állandóan ott hordta könyveit, vagy az aktuális szerepek szövegei ott lapultak, mindig valami nagyon izgalmasat, valami nagyon fontosat olvasott. Petri György versei számomra már csak az ő hangján szólalnak meg. Vallai és Petri neve végérvényesen összeford, mint az a nagyon emlékezetes fotó, ahol ülnek egy kőpatkán Petri és Vallai. De mondott Ormán verseket és az amerikai bít nemzedéket, Ellen skinsberg Gregory Corsot. Személye, gondolkodása fontos, mértékadó volt. Ennek a szellemiségnek a továbbvitelére. Hozták létre az alapítvány tagjai, barátai és tisztelői születésnapján a vallai díjat. A díjról, amelyet alapítottak, így vallanak. Díjat alapítottunk. Díjazni jó. Ezt az élményt szeretnénk megosztani a kortárs irodalmi élet valamennyi szereplőjével és intézményeivel. Mert egyedül úgy se megy, és sokkal jobb együtt. És hogy mi volt a háttere és előzménye a díj létrehozásának, Arról az alapítók így vallanak. Valai Péter színművész, a hazai kortárs előadó művészet kiemelkedő alakja volt. Számos magyar költő és író műve az ő, ő előadásában vagy felolvasásában vált közkincsé. Petri György hangja, Eszterházi Péter tolmácsa, irodalmi estek, könyvbemutatók állandó fellépője. 2012. novemberében hunyt el. Az utána maradt űr betöltésére alakult meg maga a születés napján a Valai Péter Kortárs előadó művészeti alapítvány. És hogy kik lehetnek a díjazottak? Meghatározó kritérium egyetlen egy, a Kortárs irodalmi epikai és lírai ihletettség, valamint a legfontosabb, a minőség. Ez lehet egy költői színész találkozása, lehet dramatizált kisregény, Előadóest, megzenétisített vers, koncert, a műfajok és a megvalósítások lehetőségei nagyon tágak. Csak a minőség, csak a minőség a szempont. Az első díj átadására tervezetten 2014. novemberében kerül majd sor, de a díj mellett ott van az alapítmány, melynek támogatói Igúéva Éva, Kern Péter, Tarvas Ferenc Szinetár Miklós, Hámori Ildikó, Feszbaum Béla, Podmanicki színárt, Takács Ferenc Jordán Tamás. És ott van a hely, az eres kilenc színház, ahol létrejött egy új kulturális tér, egy játszóhely, amely a Vallai Kert nevet kapta. Most pedig hallgassuk meg azt az interjút, amit már az elején mondtam, Váradi Júlia, a klubrádió munkatársa, Péter életének utolsó hetében készítette ezt a tényleg utolsó interjút. Az előadó művésznek feltételezem, pláne ha úgy hívják, hogy valai Péter, nem mindegy, hogy milyen verset mond. És még talán azt is érzékeli a közönség, hogy melyik az a vers, ami úgy igazán közel van, úgy szívből jön. Például a Petri versek. Jól látom én ezt? Jól, de azért minden előadó művész az korán kezdte, vagy legalábbis amikor még nem volt kialakulva. És abban az időben, amikor még nem ismertem Petrit, meg nem ismertem más költöket, igazság szerint akkor meg olyan verseket mondott az ember, amit a kezébe adtak, vagy amire azt mondta, te azt érdemes, az olyan neked való. És aztán ez valahogy egy ilyen, nem tudom, a korszakot, hát tudnám, de most mit mondjak múlt ezer évszámokat, aztán kialakult, hogy tényleg ki az, aki Érdemes mondanom, és ami, jó, ami úgynevezett jól áll nekem. Na, mondjunk ilyeneket. Konkrétan például ez a kezdeti korszakhoz, még főiskolás voltam, és akkor jelent meg az szímű kötet, amerikai Beat költük, Igen. És ott Gregory Korszó, meg aki most kapott, csak nem vette át. Igen, ezt a bizonyos diát, amit itt nem adtam ki. Mert azt én 50 év után kívülről tudom ezt a verset, és azt hittem, hogy egy hosszabb körutat tehetek majd a Magyarországon felingetti az elmevidámparkjait. Na és az nagyon jól állt, és valahogy nem volt, hát nem volt még az üvöltésnek az első kiadása, Keruak, uh, Ginzberg. Igen, emlékszem, az hát nagy... ez egy tett volt, nagy. hogy ha megvettük azt a kötetet, nem, nem azért, mert drága volt, hanem azért, mert ez olyan kicsit é, a periférián mozgott igen, ez az egész, és hát így egyszerre zúdult ránk ez a szabad vers és a, a vallás, a szabadság. És annak idején elmentem Orbán Ottóhoz. Illetve valaki mondta, hogy menjek el Orbán Ottohoz, mert mondom, ilyen versek lennének nekem, csak magyarban. Mondtam az Ottónak, sa, szóval olyan vers, ami a Gregori korszónak az a része benne van azért a Ginzbernek, szóval össze akartam gyúrni, amit csak az Otto ilyen splín, Ilyen verseket én írok, mondta saját magára mutatott, és szegénység szegénységfokozataival, ami uh -huh. hét vagy kilenc. Ez egy csorozat. És tényleg. Tehát így aztán Orbán Otto belekerült. És onnantól kezdve meg, hát például a legutolsó dolog, Erdős Virágnak megjelent egy hosszú verse, mondjátok meg, nagyokosok. Nem is egy, egy ilyen verse jelent meg az utóbbi Afenes emberi, ilyen kéne. Hát az ember most is rácsodálkozik, és most is írnak olyan verseket, amiket úgy az érdemes vagy kivágni, vagy meghallgatni, vagy földolgozni. Vagy elmondani, vagy előadni, mert én azt érzékelem, hogy amikor mondjuk Petri verset mond valaki Péter, akkor ö, egy kicsit át is alakul Petrivé, olyan nagyon magáévá teszi azt, amit Például hamarosan úgy fogjuk érezni, hogy közel-keleti ország vagyunk, vagy amikor arról beszél, hogy egy mesterségesen megteremtett kívülséget lehet érzékelni, vagy amikor egyszerűen csak úgy érzi egy-egy versből az ember, hogy ez a Petri előre látta mindazt, ami be fog következni, miután ő már nem lesz közöttünk. Tehát az az érzésem, hogy amikor Petri verset mond például, akkor... Egyes mértékben azonosulni tud azzal, amit Petri gondolhatott. Nézd, a Gyuri az, az tényleg egy meghatározó személyiség volt, és hogyha annak idején az Eszterháziék, Nádas Péter, többi írók, költők mondták, hogy mindannyian a tandori asztaláról csipegetünk. Petri Gyuri is mondta egyébként, hogy ő minden tandori asztaláról. Orzsákat. Tehát az elmúlt 20-30 év költészete elnézést, ha valaki nem így gondolja, de a Gyuri valahol benne van. Szóval amit ő, hál' Istennek, nagyon sokat írt, és amit ő megengedett magának versben, és, és kidolgozva ráadásul, tehát hát például én emlékszem, hogy 80-as év, Elején, amikor születtek a nagy ilyen Oroszország Leonid Brezsnev halálára, meg különböző ilyen nagy versek, azt ő az internacionalizmus munkásmozgalmának a nagy képes könyvét tanulmányozta, és ott lapozgatott, és abból eszébe jutott valami konkrétan egy készfogásra, amelyen kezet ráznak, ez Rákosi Mátyás és Szakasi Csárpád készfogója. A demokrácia utolsó pillanata. Na most ez egy nagyon jól megért vers. Hát túl van azon, hogy politikai. Szóval már ezt a szót már erre nem is lehet mondani. Azt hiszem így fejeződik be, hogy hát ennyi történt, nincs tovább. És nincs megoldás, enyhülés, ez volt akkor tájt, amikor ezt írta. Akkor mindenki azt mondta, hogy enyhülés várható. Ében libikókákat ácsoltak végig a futaki úton, és ott libegett és ott billegett egész új vidék. Éjben ácsoltak végig a futaki úton, És ott liveget és ott billegett egész új vidék. Ében éjben libikókák az ében mondottam feljedve anyámnak, Hisz őt is ott láttam libegni, ő fehér szoknyában, egy gyöngyház intarziás libikó.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 Szép szól, akár egy baszmuffó, Akár egy baszmuffó, Marta győzel, Sokra viszi még, ahogy az apja mondja, Sokra viszi még ebben a büdös életben, Mákjaként emeltem fagylaltomat. Málna, riviszke, puncs! Miféle pucs kézülít, gyerekek, miféle pucs? Malna Riviske puncs! Nem kézülít semmi, mindennek futcs! Málna, Riviske puncs! Önök a belső közlést hallják, valahira emlékezünk és sokakat megidézünk. A most hallott zenék, nagyot három versére az Ébeli Bikókága, Van egy barátom és a Pucsra, a Kaláka előadásában, illetve megzenési tévésében hallhatták. Orbán Ottot maga vala is mondott, mert valainak borzasztóan fontosak voltak ezek a személyes találkozások a verseken keresztül. Tolnai a 60-as évek végén indult avangárdja, egy nagyon speciális fajtáját képviselt az avangárdnak, itt nagyon közeli volt az a gondolkozás, amit Valla is képviselt, amit Tolna is képviselt, ez a ző kettőjük találkozása, azt gondolom, hogy sorszerű volt. A 80 nyolcvanas években a fiatal művészek klubjában, a régi FMK-ban hallottam magam először Vallait, Petri verseket mondani. Fiatal volt még, Petri fiatal volt Valla is. Ma már az FMK sem létezik. Elmondhatatlan, hogy akkor milyen ereje volt azoknak a verseknek, ott és akkor. A valai díjról meg eszembe jut, hogy van Petri díj is, amit idén negyedik alkalommal adnak át a költőszületés napjának előestéjén, majd december 21-én. Itt az adott év legigéretesebb, még kötet nélküli pályakezdőjét díjázzák, akinek az lesz a díja, hogy a magvető kiadó kötetet jelentett meg a fiatal alkotónak. eddig a díjazottak, akik már vendégeink is voltak, Keményili Bognár Péter és gazdag Péter voltak. Az idei díja, díjazott, az még borzasztó nagy titok, két hét múlva adásunkban foglalkozunk majd vele, ahol vendégünk, Forgács András, Petri barátja, a Petri díj kuratóriumának egyik tagja lesz. És persze nem csak Petriről, a díjról, a friss díjazottról beszélgetünk majd vele, hanem Forgács András új kötetéről, a 12 nő voltam című könyvről is. Most pedig hallgassuk meg Petri György kívül című versét természetesen kiválmással, Balai Péterrel. Kívül jönnek, nő, mi az, hogy jönnek, előkúsznak a repedésekből, a tavaszi nagy takarításkor megfordított, kiparakkerolt matracokból tányérnyalók, a tény árnyalók. A nem egészen úgy volt, meg a dehogy nem, még úgy abban volt íródeákjai. Felhallik szobámba darutollaik szapora percegése. Hát igen. Pitvaronca, ennek a pitvarnak sem leszek. Pedig lehettem volna az előzőnek is. Ismertem az észjárásukat, a modorukat, nyelvhasználatuk nüanszairól órákat adhattam volna, intenzív tanfolyamot tarthattam volna. Mellesleg kizárólag nüanszaiban élt ez a nem telezett a szókincs Numerus zárt szám, folytán, az előfordulási gyakoriság volt az egyetlen üzenet hordozó. Olykor egyes szavak tisztázatlan körülmények között eltűnése, valóságos pánik hullámot kelthetett volna bennem ha képes volnék egyáltalán megijedni. Visszatérve, lehettem volna. Az egész etikettet gyerekjáték lett volna elsajátítanom. De hát a gyerekkorból már gyerekkoromban kinőttem, és különben sem, Játszani születtem. Mondhatjátok, hogy kívülálló vagyok. Bystander, még ha nem is éppen innocent. Ovidius a Tomaiban ül a söre mellett, olvas, körmöl, Elmélkedik, bambul. Három napot tölt egy négy személyes vacsora kiötlésével. Rendszeresen elemzi a kül- és belpolitikai helyzetet a feleségével. Törökülésben, otthon az ágyon. Ágyi jelenet. Néha nyakkendőt köt, mielőtt vécére megy. Igazatok van. De ez egy megteremtett kívül csendet kellett teremtenem. Némi nyugalmat, meleget még mielőtt testem kihűl, és ezt magyarázatként mondom, semmiképp sem mentségemül, arra nem szorulok, egészen máshol szorul a hurak. Sötét erdőben halva találták bárci belőtt Hosszú hegyes szívében Íme bizonság is tevelott, Gyilkos erőszak ölte meg őt Kastélyába vitette föl atya Ott letevék a hűs palatán, Ki se teríteti, meg sem mosatja Vérben ahogy volt nap nap után hever egyszerű ravatalán! Álata Állata őrzen, négy alabárdost Lélek az ajtó sebe se Hát Ha az anyja szép huga már most jönne siratni? Vissza neki! Jaj, ki barancsom, élve szegély. Folytva teremről, rejti teremre Hallak asszonyi bú. Maga pecséttel hívja tetemre, Kit szemre vesz ővként, sandabon! Legyen a sebbvérzése A palotát fedi, fekete posztó, Déli verősebb sem a nap! Áll a tetemnél, tiszti gyertya feszület kánoni pap! Sárga viaszként, nyug helye kap Jöjjenek ellenségi, ha voltak ők itt az apja, rendre rend, nevez, Hiába nem indul sebe a holtnak, Árva fejénél az, hogy emez Gyilkos a hát, nem ez újra nem ez Hát ki riad fel, bárci sötéten Bosszulatlan, nem foly ez ős vér Ide a gyilkost, bárba pecsétem bár dal az öndön szívem ígér Mindenki gyanús nekem, aki ér Jöjjenek úgy hát, ifjú baráti, sorra belépdel, sok dalja. Fáj nekik a hőst, véri belátni, és nem harcmezein elomlani. Erre se vérzik bárci fia. Jöjjen az udvar, apraja nagyja, jöjjen elő bárca falu mind. Megkönnyezetlen senki se hagyja, kedves urára számba tekint. Könyve könyve megint. Megint. Jöjjön az anyja, hajadon huga. Künn a leány már messze sikolt, ár, hogy öleli búgva, Mindre nem érez semmit a holt, Marad a tört vér, fekete volt. Jöjj utolszor, szép szeretője, Titkos arája, kunda bigér! Jő szeme villan, tapad a tőrre, Arca szobor lett, lába gyökér, Sebből pirosan buzog a vér! Könnye se perdül, jajja se hallik, csak oda kap, fészkel az agy Iszonyú az, mi oda nyilallik Döbbenet által a szív, erre fagy Járnyom ez ifjú gyilkosa vagy Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy Kétzeri ja, mondást mind, mind lebűvölten Halva ja. te aztán így ja. rebegit ja. Bárcig lennül meg megnevültem ja. ja. Tanum az ég minden szeregi, Hanem a tört én adtam neki Bírt a szívem már hű szerelemre Tudhatta közöttünk nem balagát Hunszola mégis, szóval igenre, mert ha nem, ő kivégzi magát. Egyelge a a tört vadul a a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel. Kacag és sír, fenn billogtatja, rohan el. Vetni kezet rá senki sem er. Oda lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel, alaví. Az volt egy leány, csak a Mint macska az egérrel. Arany János tetemre hívását hallották a Kaláka együttestől, és jó volt hallani Petri verset vallai hangján. valainak azon a nagyon különleges hangján, ahogy ő rögtön értelmezte is a Petri verseket, minden nagyon világos volt, nagyon izgalmas volt a hang, nagyon izgalmas volt, ahogy mondta ezeket a verseket. Sokszor, amikor a Víg Színház előtt járok, akkor várom, hogy hátha előbukkan Vallai, és valamit oda kiabál hangosan, egy hogy vagy ott, vagy egyszerűen csak odaint csendesen. A belső közlés mai adásában, amikor Vallai Péter emlékezünk, és a díra, akkor a kortárs művészet kiemelkedő közvetítőinek a megzenésített műveit mutatjuk be. De vannak olyan írók, és vannak olyan költők, akik a saját hangjukon tudják nagyon hitelesen előadni saját műveiket. Ilyenkor is Mihály író is, aki nagyon sokszor mondja el maga írásait. A Végreél szímű kötete fiatalkori novelláit tartalmazza, Alasa Péter Annu így írt erről a kötetről. Kornis a fehér varázslatot akarja, Sóvárögje a csodát, Mely nem történik, De fehér varázs, de legalább kimondatik. És ez a kimondás, az elbeszélés, Az elgondoltnak szövegérealizálása Maga lesz a varázslat. Könyvének mély árama a remény, Hogy eljön, nem az időben, És nem a térben. Az, amit, akit, Emberi mértéknek, méltóságnak, lélegzett vételmek, személyésének lehet majd nevezni. Megszületik egyszer, lást újra a kötet címet. A Végreélsz kötetből hangzik el a szerző, Kornis Mihály előadásában a Kérvény és Kiegészítő nyilatkozat című írása. Végre éjsz. A holtak emlékének ha minden idő örökké jelen, úgy minden idő helyrehozhatatlan. A lehetett volna elvont fogalom, és csak egy kiokoskodott világban marad meg, mint állandó lehetőség. Ami lehetett volna, és ami volt, egy célba fut. És az mindig jelen van. Thomas Stern Eliot Kérvény! Tisztelt Igazgatóság! Hivatkozással alulírott igényjogelismerési kérelmének elbírálásával kapcsolatos nagyra becsült megkeresésükre, Iktatószám 1909-70, ügyintéző Szalkainé. Az igénybejelentő lapot a kiegészítő nyilatkozattal csatoltam, ezennel visszaküldöm. Igénybejelentő lap az időszámításunk előtti 1957. évi 40. számú törvényereű rendelet alapján. Mit akar? 1909. december 9-én szeretnék megszületni Budapesten. Édesanyám Vejsz Regina háztartás beli, édesapám tábori miksa mozgóügynök legyen. Ha tisztelt címnek nem ám módjában fennnevezettek személyére vonatkozó kérelmemet teljesíteni, úgy én más lehetőségek felé is nyitott vagyok, amennyiben a becses szülők azonosíthatóak lesznek a mamával, illetve a papával. Kérem továbbá, hogy feleségem, Fehér Edith, színésznő, majd bérelszámoló, fiam Tábori Pál tanuló legyen. Itt lásd, egy B zárójeles kiegészítését, itt a mama és a papaszavak értelemszerűen feleségem, illetve fiammal helyettesítendők. Unokákról figyelembe véve elhalálozáson kívánt dátumát, lásd kettes pontot, egyszer mindenkorra lemondok. Meddig akar élni? 61 év, 6 hónap, 3 nap, 2 perc, 17 másodpercet kérek. Már több ízben nyújtottam be kérvényt a tisztelt igazgatósághoz, időszámításunk előtt 80, illetve 1241, 1514, 1526, 1711, 1849. Mindeddig azonban hely hiányában elutasítottak. Most kérem egyszer. 61 év, ugyebár nem sok, de ha a tisztelt cím szíves jó indulatát megnyerhetném, úgy én a bizalommal e rövid idő alatt is élni fogok. Minek? Mert szeretném elvégezni a hat elemit, a négy polgárit és a felsőkereskedelmi iskolát. Utána szívesen elszegődnék a ház és fia pénztárosnak, hogy 1939-ben a tisztelt igazgatóság jóváhagyásával önálló szörmeféleségekkel foglalkozó kiskereskedést nyithassak a király későbbi Majakorszki utcában. 1940-ben pedig valóra váltanám egy régi álmom, vásárolnék egy kétüléses gépjárművet. A mérlegedés során kérem, vegyék figyelembe, hogy a mamát így majd kocsin ki a nagycsarnokba, amit ő még nem sejt. Összhasználati idő, Üzlet, autó, élelmiszerek, szappan, stb. Három év. Ezt követően egy második világháborúra gondoltam. Nácizmust, zsidóöldözést vállalok, sárga csillagot viselek. Automat és üzletemet átadom a Magyar Honvédségnek, illetve a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium zsidótlanító osztályának. Tisztetszim! Itt kérem, hogy szüleimet lehetőség szerint ne vagoníroztassa a Mauthauseni koncentrációs tábor felé, mert úgy néz ki, hogy nekik el tudom intézni a Duhány utcai gettót is. Jó magam, szeretnék munkaszolgálatba kerülni. Pofonok, békaögetés. Beleértve. Remélem, hogy 1945-ben a vörös hadsereg felszabadító hadműveletei engem és családomat még életben találnak, ha így lesz, azonnal családot alapítok, gyermeket nemzek, és belépek a magyar dolgozók pártjába. is. 1945-től 1948-ig boldog leszek. Összhasználati idő, új üzlet, új autó, élelmiszerek szappan, stb. Három év. 1949-ben szeretnék megismerkedni a fiammal. Jó lenne azonban, ha még ebben az évben végérvényesen megszabadítanának autómtól, a mamát addig el fogom temetni üzletemtől és a pártagságomtól. Feleségemet úgy szintén zárják ki a pártból. Amennyiben itt technikai akadályok merülnének fel, tekintve, hogy feleségemnek rajtam kívül a magánszektorhoz vajmi kevés köze lesz, már most hadd hívjam fel szíves figyelmüket Csizmadia Józsefnéra más néven Babira. Szerintem ő rávehető lenne egy névtelen levél megírására, melyben a hatóságokkal közli, hogy nejem hat évig a Örös marti utcai hosszú időn át a skót kisasszonyok kezében lévő alsó reáliskola hallgatója volt, emellett bizonyos Klein rózán keresztül az imperialista amerikai egyesült államokkal is szoros kapcsolatot tart fenn, onnan leveleket kap, küld, ír, olvas, stb. Fiamat pedig ne fogadják be az óvodák. Az 1956-os ellenforradalmi megmozdulásokban nem kívánok részt venni, ellenkezőleg a felfordulások elleni tiltakozásul családommal együtt koplalni fogok. Négy órás éjszakai őrségek a lépcsőházban elképzelhetők, mindazonáltal hálás lennék, ha a fent említett vörös hadsereg ismét segítséget nyújtana országunknak. Ettől kezdve anyagbeszerző helyettesként, majd anyagbeszerzőként szeretném folytatni, illetőleg befejezni az életemet. Felsoroltakon kívüli érdemleges történelmi események bekövetkeztét mellőzni szíveskedjenek. Tisztelettel, Tábori István. Kiegészítő nyilatkozat. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy mint kiskereskedő, tehergépkocsi vezető, anyagbeszerző helyettes, majd anyagbeszerző szeretnék a Magyar Királyság, Tanács Magyarország, Csonka Magyarország, Apostoli Kormányzóság, Kárpát-Duna Nagyhaza, Magyar Népköztársaság, stb. hasznos tagjává lenni. Első Ferenc József, Gróf Károly, Mihály, Kumbéla, Horti Miklós, Rákosi Mátyás, Kádár János, stb. kormányát tisztelni fogom, törvényeit becsülettel megtartom. Az osztrák-német-szovjet-magyar himnuszt, továbbá a Gotterhalte Jovinezza Érika, ha a földisten kalapja, valamint szózat, felvörösök, proletárok és Internacionálé című dalokat, állásban hallgatom végig, az osztrák, német, szovjet, nemzeti színű és vörös lobogónak, illetve népünk címerének, kettős kereszt, Szent István koronája, Sarló és kalapás buzakalás, stb. Megadom a kötelező tiszteletet, feletteseimet. Házödön és ház vitézgarzó büntető század parancsnok, igazgató, ifjabb zsércikálmán szövetkezeti elnök, úgy szintén mindig tisztelni fogom, szavuknak mindenkor engedelmeskedem. Munkahelyi és munkahelyen kívüli tenni valóimat, evés, alvás, utódgondozás, gondozás, pincék, szavazóhelységek, kórházak látogatása, lelki látom el. Feleségemnek a házi munkában, mosogatásban és takarításban, felmosórony kicsavarásában, felszólítás nélkül segítek. Életemben különleges kérésekkel, ülutazás, filmfőszerep, Hyde Park, a tisztelt igazgatóságot nem fogom zaklatni. Halálomba pedig előzetes értesítés mellett, vagy anélkül is belenyugszom. És nem lesznek idegen, isteneim, nem teszek hamis tanú a fele ellen, nem kívánom el feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, ötrétse se, se, és semmit, ami mind az én fele barátomé lesz majd. A reményben, hogy kérésem értőfülekre talál, maradok, aki leszek a tábor István. Kornis Mihály kérvény és készítő nyilatkozat című írását hallották a szerző hangján, majd Tevecséri Gábor az Egyes emberek dala együtt, Koncsuzsa előadásában. Önök a belső közlést hallották, ma este a tavaly elhúnyt Valai Péterre emlékeztünk, és emlékeztünk Petri Györgyre, számos költőre íróra, akik Vallai hangján lettek népszerűek. Jövő héten Vári György és vendége menyhírt Anna várjon Önöket. Én addig is elbúcsúzom a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Mark nevében is. Megköszönöm figyelmüket, és további szép estét kívánok! Martonévát hallották, most pedig az ignite a Placed Cold Home című számot hallják egy rendhagyó feldolgozásban.